розімне його і віджене дітей, які захочуть з'їсти той чай і так. Поставить на самовар порцеляновий чайник, тріснутий з одного боку, а чайник накриє полотнянкою. Відтак сидітимуть вони всі шестеро, захоплено поблискуючи очима, адже на кожне чекатиме по грудиці цукру. Дехто спершу з'їсть той цукор, а тоді вип'є чай, а дехто той цукор сховає до кишені. Питиме солодкий чай тільки іменинниця, бо заколотить його їй мати, докинувши і свою грудочку. Від того два рожеві рум'янці зацвітуть на її щаках. Буде та іменинниця сьогодні щаслива. І відчуються щасливими вони всі, пізнають бо свою льєтність. Адже колись були вони злиті тільки в два начала, і те, що розділилися вони отак, тільки химерна випадковість. В хаті буде затишно, всі стануть ситі, а іменинниця розглядатиме дарунки. Нову маєчку від матері, малюнок від старшого брата, три голубині яєчка від брата підстаршого, що їх він видер ще на початку літа, бант від старшої сестри і малу скляну кульку від сестри підстаршої. Можливо, шумітиме тоді за вікном дощ. Плескотітиме він і хлюпотітиме, можливо обливатиме щедро шибки і може притулитися до однієї з тих шибок прозори обличчя, тінь, яка стане за вікном у хлюпоті-хлепкоті, низька, окоренкувата, майже чотирикутна якась тінь, плакатиме разом із дощем, бо приблукала вона сюди, пройшовши тисячу кілометрів, і обернеться на хвилю до того вікна, стривожена мати цих дітей. Тоді зустрінуться вони очима і пізнають одне одного, дебто їм не пізнати, коли так довго були одним тілом, та й дитиці плід їхньої з'єднаності. Він помало відступатиме і відступатиме в глибину зеленого сутінку, дощ шумітиме і плескатитиме, а він дивитиметься сумно, і зелений сутінок навколо несподівано оясниться». Це помітить тільки один чоловік з цієї околиці – старий, сивий козопас. Він бачитиме, стоячи на горі, і тут чоловіка, що відступає від вікон, щоб знову пройти тисячу кілометрів і знову покоїтися. Він бачитиме і п'ятеро дітей, що зібралися довкола самовара біля високої і худої своєї матері. Він пізнає дивне світло в материних очах і знайде назву для нього – «Любов» подумає він, і усмішку, яка розквітне на його вустах, коли сидітиме він на веранді, не побачить у цьому зеленому сутінку ніхто. Сидів на розкладному стільці палиці і був такий непорушний, що з сусіднього куща спустився безбоязно на невидимий бознак, коли протягнути паутинку місток, невеликий срібний павук. Пішов, перебираючи ногами, а ще павутини не було видно. Здавалося, йде він по повітрі. Іван звів голову. На тому кущі, звідки йшов павук, вже зажовтіло декілька листків. Павук помандрував уже до іншого куща. І тільки ступив він на перше листка, відразу пожовтів і той. Павук скотився і жовто листка і завис у повітрі між другим кущем і третім. Так він і мандрував сьогодні цілий день. І позасвічував на кущах перші жовте листя. І хоч стояли ще гарячі дні, Хоч свіркуни ще кричали, заливалися, Хоч дзвонив, розсипаючи срібло, жайворонок, Іван відчув, що той павучок проклав дорогу і до його серця. Забриніла десь поруч тонка павутина. Старий озирнувся навдокіл, Кози його розбрилися на всі біч. Він встав і слухав тонкий біль, Який спалахнув йому в грудях. Дивився на жовтяки на кущах. Павчок висів у повітрі і ворушив лапками. Дивився на косо зрізану кудласту хмару над горбами. Бачив під ногами траву, що все ще пила землі сік. Там нижче його око уздріла сірі і світло-жовті брили глини. Він покинув палець стілець і раптом пішов по схилу вгору. Ішов і важко дихав. Спинився, щоб перевести подих але знову йшов. В полі на нього повіяло густим настоєм трав і серпневим сонцем. Іван побачив, що саме поле вкрите стернею, голе вже і порожнє. Побачив він і чорногуза, що самотньо простував через те поле і насвистував пісеньку. Пізнав ту мелодію, тільки наслухав її біля свого серця. Віддаля темніла псищанська церква, оточена гаєм. У гаї тому густо було натикано хрестів. Чорного зупинився серед поля, смахнув крильми і застиг у льоті, начебто хтось його заморозив. Хтось заморозив на стежці між стерні чоловіка на велосипеді і бабу з коробкою за плечима. Хтось заморозив вітер і дерева, які похилилися на один бік, але не рухалися. Іван підійшов до вже зарослого копу, прилетів раптом до того копу, і впав на одну з квіток лохматий джміль. Іван прислухався до мелодії, що видавав той джміль. Була то та сама пісня, що співав її Чорногуз. Кози не побачили свого попасича, хоч його палиця стілець і стояла на місці. замекала вони і до докупи. Кілька павуків почіпляла павутиння до козиних рогів, і коли Іван подивився на них згори, Побачив, що позамерзали і кози. Руки в нього затремтіли, бо узрів він і павуків, що снували навколо його кіз срібну мережу. Іван засунув руку під сорочку і стис те місце, де мало бути серце. Грала на тонкій павутині повільну і пригарну пісню осінь. Була вже не за горами, ішла вже на землю, і посилала перед собою провісників, тоді вперше за життя стало страшно Іванові. Стояв він серед поля, а бачив завиту кучерявими крученими паничами веранду і грубий зошит у шкіряній оправі, в якому були списані ще не всі сторінки. Володимир покинув те дворисько на горі, покинув ясносиню жінку, але забрав із собою немало її синяви та й краси, що так щиро світилася до нього. Ішов, не озираючись, був би виповнений повінця і начебто захмелілий. Галя також не дивилася йому вслід. Хай іде собі цей незнайомець. Він схвилював її, але вони тільки мимовільні колеги по роботі. Хто знає, чому схотіла раптом забути його, бо це, що напливло на неї нагально, все-таки руйнувало її спокій. Прагла бути холодною і непроникною, Хоч вся була просякнута веселою і чудовою музикою. Ні, він таки озернувся до неї, вона навіщось усміхнулася, і хоч була між ними чимала відстань, Володимир розцвів до неї таким же усміхом. Трималась якусь мить, забувши про цілий світ. Вона злякалася своєї сміливості, а водночас і втішилася, стояв перед нею чоловік, котрий не застережується перед її красою. Дві Рожеві підківки з'явилися на її щеках, а очі побільшали, вуста розтулилися. І Володимирові здалося, що він легко міг би загубити на цій горі голову. А так би й пішов звідси, вешник без голови і без коня. Степом для нього був би цей зарослий поленом горб. Галя вже трохи й сердилася на себе, все-таки перед нею офіційна особа. Що б сказали про неї Марія Яківна і Олександра Панасівна, щоб сказала ота вулиця, що тече сюди до горбів від міста, і та поки що порожня школа. Що скаже про неї і бабуся, яка й досі сидить там на ганку. Відвернулася от Володимира і не самохід звернула і на ганок. Але старої там не було. Сидів тільки на приступці великий чорний метелик, який легко помахував тремтячи на вітрі крильми. Галя зовсім сполошилася, адже стара без її допомоги не ходила. Занепокоєння і розкаяння плеснуло в Галину душу, і вона вже остаточно забула про Володимира і ті нитки, які так несподівано почали поміж ними плестися. Скачила на ганок, зігнавши Метелика, вдарила толонями двері і розпалено влетіла в кімнату. Від вікон пилилися на неї дві іскристі сонячні стяги, і вона на мент осліпла. «Ти тут, бабцю?» тихенько гукнула вона. Стара була тут, сиділа в кріслі збиточеними на спинці людськими голівками, і це була вже зовсім інша жінка, тепла і сива, яка й задумана. Звела на онуку очі, і та вразилася, які гарні вони були. «Бабцю!» вигукнула Галя знову. «Ти встала і пішла сама?» Стара дивилася на неї з легким Прижмурцем Це до мене прийшов новий наш директор Несміло виправдалася Галя До мене свого часу теж приходив Такий директор Мовила стара І ратом захлюпала З безпричинним сміхом Впираючись під борідтям У темне мережево ковтини Володимир тим часом Ішов через горб Звернув на стежку Що бігла навскоси Так легше було для ноги Цією стежкою підіймався йому назустріч хлопець, тягнув бідончик з молоком і посвистував, склавши губи дудочкою. Володимиру було так легко на серці, що захотілося підхопити цей посвист. «Застали маму?» – спитав хлопець, обриваючи свист. «А я від Марії Яківни». «Мені теж треба до Марії Яківни», – сказав Володимир. «То ходіть цією стежкою. А що це у вас з ногою? З війни?», з війни сміхнувся Володимир. «Ви часом не танкіст?» спитав хлопець і подивився вдалину, де стояв підбитий танк. «Ні, я з піхоти», відповів Володимир. «Піхота? Це не так цікаво», сказав хлопець. «Я б пішов у льотчики чи танкісти?» «Всі хлопці хочуть у льотчики чи танкісти?» «Ну, то я теж, як усі», назвався хлопець і склавши дудочкою губи за свистів. «Де це ти навчився такої пісні?» спитав Володимир, підхоплюючи посвіст. «Це не пісня, а мелодія», – сказав хлопець. І вигадав я її сам. Поніс свій посвіст туди, угору, де стояв той загадковий дім, і Володимирові нічого не лишалося, як засвістіти й собі і рушити в бік зворотний. Гріло йому серце новонабуте тепло, а на вустах лежала та усмішка, яку він перейняв від нагірної принцеси». Я виставився там не молодцем, весело подумав він, але, здається, це не мало значення. Звідси, з гори, видно було вулицю. Володимир побачив, як повертаються нею додому діти Олександрі Панасівни. Спере йшов під старший син, засунувши під пахви по хлібині з паперовою смужкою. Ззаду супроводжувало його двоє дівчаток, кожна тримала по буханцю. Відсташий відламував від хлібини маленькі шматочки і кидав їх до рота, а дівчата йшли за ним і, певне, поспівували, похитувалися в ході. І хоч були вони далеко, Володимир пізнав мелодію, що її плели там на вулиці два тоненькі голоси. Була то та ж таки пісня, що її висвистував хлопець. Можливо, розніс ту пісню по околиці вітер, заранжував її в хмарах, Спустив додолу і вклав до вуха старший датці Олександрі Панасівни.